Track 2 Kommen wir zu Punkt 2, die Medien und die Suche nach Glück. Jede Gesellschaft hat die Medien ihrer Zeit dazu genutzt, Darstellungen des großen wie kleinen Glücks in unterschiedlicher Form festzuhalten und weiterzugeben. Allerdings hat sich in den letzten Jahrzehnten die Bedeutung der Medien verändert. Und dies gilt vor allem in Bezug auf die wichtigsten, nämlich die vom Massenverkauf lebenden Medien wie Zeitung, Radio und Fernsehen. Diese Medien sind angesichts wachsender Konkurrenz sehr viel aktiver geworden. Sie berichten inzwischen nämlich nicht mehr nur darüber, was anderen an Glück widerfahren ist, sondern sie betätigen sich zunehmend auch selbst als Glücksüberbringer und Glücksschaffer. Kurz, die Medien bringen oft Großes wie Kleines Glück. Denn Glück soll auf diese Weise Kundschaft bringen oder halten. Allerdings sind die Medien als Glückszuteiler manchmal ähnlich launisch und unberechenbar wie ehemals die antiken Glücksgöttinnen, zum Beispiel Fortuna. Wer gestern noch umjubelt, dass da aus Big Brother oder Deutschland sucht den Superstar war, um den sich alle Medien rissen, kann heute leicht von denselben Medien zum Deppen der Nation geschrieben werden dessen Platten niemand hören und dessen Filme schon gar niemand sehen will.